It's summer La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, cu multă bucurie deschiderea programului I-126 adus de către emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 16 din Evanghelia după Ioan capitolul 10, o evanghelie plină de învățăminte tainice și minunate cu privire la viața noastră de credință, Verset pe care îl voi citi în curând, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc scurte date, care scot în evidență un adevăr de necontestat, și anume, omul nu poate fi fericit și nu poate găsi calea înapoi spre viață, decât primindu-l pe Domnul Isus Hristos. Astfel, sub titlul de statistici descurajatoare, citeam următoarele. Unul dintre prietenii mei susține cu încăpățânare că omul nu numai că este bun din fire, dar că poate fi și îmbunătățit. De fapt, două noțiuni contradictorii, căci dacă este bun, de ce mai are nevoie să fie îmbunătățit? Dacă unii oameni mari gânditori au crezut în bunătatea omului, atunci istoria veche, cât și cea contemporană, ne aduc mărturii contrare de necombătut. Un parlamentar l-a întrebat pe primul ministru britanic câte războaie au fost pe planetă în timpul ultimilor 37 de ani, respectiv din 1945, Până în 1982, răspunsul este îngrozitor, 147 de războaie și ceea ce nu se spune este ce anume reprezintă acestea ca morți, răniți, suferințe. O altă cercetare în martie 1982 a relevat că închisorile americane erau suprapopulate, aproape 400.000 de persoane deținute ceea ce ar însemna 14% mai mult ca în anul precedent. Judecata pe care Dumnezeu o face asupra făpturii sale este fără apel. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjdui scrie la Eremia 17,9. Scriptura declară că în starea aceasta omul nu se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu, este cu neputință. Dar această făptură, așa cum este ea, a fost iubită de Dumnezeu care a venit să o mântuiască. El a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, care, la cruce, a plătit datoria noastră față de Dumnezeu. Dacă cineva iubite ascultător ți-a plătit o datorie mare, pe care poate n-ai fi putut niciodată să o achizi, n-ai fi luat-o cu bucurie, n-ai fi fost în stare să faci tot ce stătea în putință pentru El ca drept recunoștință pentru ce a făcut pentru tine, dar acum când auzi că Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, a plătit o datorie pe care nimeni și nimic niciodată nu ți-ar fi putut o plăti De ce nu te-ai către el cu bucurie și cu recunoștință, mulțumindu-i că ți-a plătit datoria păcatului și acum ești liber să-l urmezi și să-l sujești pe el, pe Domnul Isus. Doamne Tată Ceres, mulțumim pentru prețul nespus de mare pe care l-ai dat pentru noi, pe Domnul Isus Hristos, ca noi să fim liberi ne întoarcem acum către tine cu mulțumire și recunoștință și pentru că suntem liberi și putem să facem ce vrem, unde am putea să ne ducem mai departe decât la tine? Pe cine am putea iubi mai mult decât tine? Cine a plătit pentru noi cât ai plătit tu? De aceea, Doamne, binecuvintează-te, rugăm mesajul care ne stă înainte și ajută-ne pe toți să ne proșternem la picioarele Tale, copleșiți de marea Ta bunătate și primindu pe Domnul Isus, noi înșine, de bunăvoie și cu bucurie și cu tot devotamentul inimii noastre, să ne predăm ție pentru slava Ta și pentru bucuria noastră veșnică. Amin. Ce a pe calvar Și totuși pentru tine ia poate ființi-a Iubiți ne aflăm așadar în versetul 16, cu privire la care, de fapt, am avut deja o serie de gânduri, din motive de timp însă a trebuit să ne oprim cam aproximativ la jumătate, astăzi cu voia lui Dumnezeu. Cu bunăvoința dumneavoastră vom parcurge în continuare gândurile care au rămas neacoperite. Pentru aceea voi citi din nou versetul 16 din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, care sună în felul următor. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Deprisos să mai amintesc că aici ne vorbește Domnul Isus, păstorul cel bun, despre planul său cel minunat de a strânge înapoi la tatăl pe copiii săi cei risipiți în lume din pricina păcatului. Toți cei care se nasc din Domnul Isus Hristos, care sunt născuți prin jertfa Lui și trăiesc acum prin învierea Lui, se cunosc, au acest semn caracteristic. Ei luptă pentru unitatea, pentru strângerea copiilor lui Dumnezeu cerisipiți într-un singur staul, staulul lui Dumnezeu. Inima Domnului Isus este larg deschisă pentru toți oamenii, de aceea și zis, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Puterea curățitoare a sângelui său și harul său răscumpărător este pentru toți oamenii care rătăcesc departe de el. El așteaptă cu dor nemărginit să-i mântuiască. Și chiar dacă aceste alte oi nu sunt încă în neștiință, în păcat, în orbire, el se uită după ele și împlinește față de ele făgăduința. Voi căuta pe cea pierdută și voi aduce pe cea rătăcită. Acesta este versetul 16 de la Ezechiel 34. Prin slujitorii săi, el face să-i se audă glasul, iar Evanghelia sa răsună și în urechile celor morți, în păcate și fără de legi așa cum se întâmplă chiar și în momentul acesta pe calea undelor de radio. Această evanghelie este plină de viață și azi, în veacul al XX-lea, ca și în cel din tăi veac. Jertfa Domnului Sus are și astăzi puterea de a trage pe toți oamenii la El, cum a avut-o dintotdeauna și cum o va avea până când El va încheia vremea Harului. Dacă am gustat din iubirea păstorului cel bun și noi trebuie să mergem după oile pierdute în păcate ca să le aducem acasă, Domnul Isus are nevoie de noi în lucrul Său. Totdeauna să ne gândim că mai sunt suflete nemântuite. Totdeauna să ne gândim că noi ne trebuie să rămânem într-o deplină ascultare de voia Lui Dumnezeu ca să ne poată El folosi în lucrarea Lui. Totdeauna să ne gândim că rostul nostru pe pământ este împlinirea gândului Lui Dumnezeu, recunoașterea și păstrarea unității tuturor credincioșilor născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Isus. Ele vor asculta de glasul meu, spune Domnul Isus. Cei care au intrat acum prin ușa Hristos în staulul lui Dumnezeu, adică în împărăția sa, care astăzi pe pământ este biserica cea vie și una singură, au ca semn ascultarea în totul de glasul de cuvântul Domnului Isus, au în ei felul lui de a fi, Duhul lui și ei sunt gata în orice timp pentru împlinirea gândului și voiei sale. Frații mei, să facem prin trăirea, vorba, lucrarea și cântarea noastră, să se audă limpede glasul păstorului cel bun, preobitul nostru mântuitor. Să nu amestecăm acest glas cu învățături străine de adevărul cuvântului său scris, căci atunci facem ceea ce spunea odinioară prorocului Dumnezeu. Oile mele trebuie apoi să pască ceea ce ați călcat voi cu picioarele voastre și să bea ce tulbura voi cu picioarele voastre. Versetul 19 din Ezechiel 34 Domnul Iisus arată rezultatul lucrării Lui și va fi o turmă și un păstor. Da, așa va fi. Cuvântul Lui Dumnezeu are putere de împlinire, chiar dacă toate forțele vrăjmașe s-ar împotrivi cu îndrăgire. La urma urmelor, toate întăriturile vrăjmașe, toate zidurile ridicate între făpturile Lui Dumnezeu, toate staulele care au ținut închise oile Marelui Lui Păstor, toate vor fi zdrobite și pulberea lor va fi aruncată în marea uitării veșnice, așa cum se arată la Isaia, capitolul 14, cu versetul 20. Să ia aminte toți cei care țin oile lui Dumnezeu închise în staulele lor, să știe să înțeleagă bine care le va fi sfârșitul, să citească cuvântul lui Dumnezeu care va avea ultimul cuvânt de spus. Trebuie să știm bine deci lucrul acesta, frații mei, ca nu cumva prin înșelare să apărăm și noi vreun zid, sau vreun staul astăzi Tot degeaba facem această lucrare Pentru că ceea ce trebuie să vină va veni Noi însă nu vom rămâne fără răspundere Cei care au Duhul lui Hristos Fac lucrul acesta de dărâmare a zidurilor Și de nimicire a staurelor Chiar din timpul de față ei lucrează stemeiați și ajutați de rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17 înainte de plecare la cer rugăciunea care noi o numim rugăciunea împărătească prin care el a cerut Tatălui în câteva rânduri ca toți să fim una în el așa cum el este una cu Tatăl de aceea toți cei care se luptă pe pământ acum pentru cauza unirii tuturor copiilor lui Dumnezeu într-o unitate de nedespăcut în trupul lui Hristos, toți aceștia se bucură de harul și de ajutorul lui Dumnezeu care lucrează la același scop. Ceilalți, chiar dacă în mod aparent ar avea ceva biruințe, la urmă vor cădea în mod rușinos. Cine a intrat prin ușă în veșnicul staul, acela nu mai poate tolera despărțirile dintre oile lui Dumnezeu ci pe toate căile și în tot timpul înalță marele adevăr al lui Dumnezeu, Unitatea. O turmă, spune Domnul Isus aici, și un păstor. Atât ce depășește de aceasta vine de la satana. Voi face din ei un singur nem scrie la Ezechiel 37, cu 22. Nu vor mai fi două neamuri. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa lucrare, pentru măreața sa rânduire pentru desăvârșita sa dragoste și pentru harul său veșnic. El va aduce în sine toată creațiunea sa și niciun rău nu va mai fi și nu se va mai face pe tot punctele său cel sfânt, cum se arată în Isaia, capitolul 11, cu versetul 9. În versetul următor, versetul 17 de la Ioan, capitolul 10, Domnul Isus spune, Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața, ca iarăși și o iau. Viața, iubiți ascultători, își are o bârșie în Dumnezeu. Ea nu se poate pierde niciodată, așa cum nu se poate pierde nici o picătură de apă de pe planeta noastră, ci revine la o bârșie, fie sub formă de abur, fie sub formă de ploaie. Când ești conștient de adevărul acesta, nu te mai temi de moarte și mai ales nu te mai temi când, ca Fiul al lui Dumnezeu, ți-ai dat viața Tatălui Ceresc pentru ca El să facă ce vrea cu ea. Dragostea adevărată față de Dumnezeu se arată numai atunci când ești gata să-ți dai viața ca jertfă pentru El, pentru ceea ce este El și voia Lui, unitatea trupului Lui Hristos. Domnul Isus, Fiul Lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca să împlinească voia Tatălui care L-a trimis și această voie era una singură, să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea a tot ceea ce era pierdut și risipit. Nu numai să-ți dai viața deci, ci să ți-o dai pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, aceasta dorește el și atunci ți-o vei lua iarăși, o vei primi din nou într-o stare veșnică și plină de slavă. Mulți își dau viața pentru lucruri de jos, pentru o slavă trecătoare, dar nu aceasta ne cere Dumnezeu nouă credincioșilor săi. Ce câștigă Dumnezeu dacă un om se jertfește pentru cucerirea unui vârf de munte sau pentru a trece oceanul pe o plută sau pentru un scop – Tatăl mă iubește, spune Domnul Isus, pentru că îmi dau viața ca iarăși să iau. Fiul era din veșnicie iubitul tatălui. El era desfătarea lui în toate zilele, cum scrie la proverbe 8 cu 30. Dar aici el dă tatălui său o nouă pricină pentru a-l iubi. Mai înainte de a fi timpul, Dumnezeu alcătuise în sine planul minunat de a avea oameni desăvârșiți și desăvârșit de fericiți într-un cer nou și pe un pământ nou, oameni care să-l cunoască pe el, care este dragoste și lumină și în care să se arate harul său curat și întreg. Dacă nu s-ar fi ivit accidentul păcatului sau dacă Dumnezeu, după ce s-a produs acest accident, l-ar fi înlăturat altfel, nimicind prima pereche de oameni și făcând alta, oamenii n-ar fi cunoscut niciodată dragostea lui Dumnezeu, harul care iată pe păcătos, Harul care ridică păcatele și lasă înaintea sa. De aceea Dumnezeu a pregătit planul acesta prin care a răscumpărat pe omul căzut în păcat, făcând din el un copil prea iubit. Adam și Eva, în starea lor de nevinovăție, nu cunoșteau nici binele, nici răul. Ei nu puteau să se bucure de dragostea lui Dumnezeu care iartă pe vinovat, nici de legătura unui copil al lui Dumnezeu care este dragoste și lumină, arătat ca tată în persoana fiului său. Adam Ajungând păcătos, n-a dat naștere decât la păcătoși, neascultători de Dumnezeu și, prin urmare, vrednici de judecata veșnică după dreptatea lui Dumnezeu cel Sfânt pe care l-au nesocotit. Ei nu se puteau apropia de Dumnezeu. Dreptatea și sfințenia sa îi ținea la o depătare veșnică de el în întunericul de afară. Dar Dumnezeu este dragoste. El voia să-L facă să cunască această dragoste. Și pentru că sfințenia și dreptatea sa să fie satisfăcute, a trimis pe Fiul său în lume, om desăvârșit, deci fără păcat, și prin acest fapt, în măsură de a suferi în locul celor vinovați, judecata pe care aceștia o meritau. El, Fiul lui Dumnezeu, își dă viața și poartă pe cruce toată greutatea mâniei lui Dumnezeu. Prin moartea sa pune capăt la toată istoria omului păcătos și răspunde cerințelor firii dumnezeiești. Odată totul săvârșit își ia iarăși viața, vin dintre cei morți și pune în el, înaintea lui Dumnezeu, pe omul altădată păcătos și pierdut, în starea în care voia Dumnezeu să-l aibă încă din veșnicie. De atunci Dumnezeu a fost liber să-și arate dragostea sa nemărginită față de păcătos, de vreme ce dreptatea sa a fost împlinită, a fost justificată. Toate planurile lui Dumnezeu pot să se împlinească acum. Cui i-a dat Dumnezeu putere să lucreze în acest fel? Fiului său prea iubit, care dându-și viața, l-a proslăvit prin aceasta în mod deplin? O, oh, cine poate să înțeleagă această dragoste a tatălui pentru fiul său, care a împlinit lucrarea prin care poate să aducă la îndeplinire gândurile sale de iubire din veșnicie, așa de scumpe inimii lui? Și noi, fericiții să-i răscumpărați, Câte pricin avem de a iubi pe Dumnezeu tatăl, care are față de noi aceste gânduri și pe Fiul mântuitorul, bunul păstor, care a făcut cu putință împlinirea lor, înfățișându-se Dumnezeului său și zicând: Iată-mă, vin să fac voia ta Dumnezeule. Domnul Isus a fost în totul neatârnat de oameni, de aceea a putut să-și dea viața ca preț de răscumpărare și apoi prin înviere, să-și ia iarăși. În versetul următor, la versetul 18 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 10, Evanghelie pe care o studiem de bună bucată de vreme, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preotul Nicuriță, Domnul Iisus continuă să ne spună Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat de bună voie viața ca preț de răscumpărare pentru întreaga creațiune robită de păcat și moarte. Nimeni nu i-a putut-o lua cu sila. El singur și-a dat-o așa cum spune aici și nimeni, nici diavolul, nu i-a putut-o smulge. Când s-a ținut sfat în cer pentru răscumpărarea omului, Domnul Isus, din dragoste pentru tatăl și din dragoste pentru făptura căzută, S-a ridicat și a zis. Mă duc eu să plătesc prețul răzcumpărării. Eu mă duc să-mi dau viața ca jertfă. Iubiților, numai ceea ce se face de bunăvoie și din dragoste fierbinte este adevărata jertfă cu urmări binecuvântate. Dragostea trezește dragoste. Tatăl mă iubește pentru că-mi dau viața. Este la versetul 17. Prin nimic nu ne arătăm mai de dragostea pentru Dumnezeu decât prin viața pe care ne-o dăm pe altarul de jertfă al propășirii cauzei sale pe pământ. Ca să-ți dai viața însă îți trebuie putere, iar puterea aceasta ți-o dă Dumnezeu dacă i-o ceri, dacă vrei să te predai cu adevărat Lui și voiei sale. Nimeni nu mi ia cu sila ce o dau eu de la mine. Am putere să o dau, am putere să o iau iarăși, aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu." Ceea ce a făcut Domnul Isus era strict după planul lui Dumnezeu. El și-a dat viața numai ca să fie împlinit acest măreț plan de răscumpărare. Când totul a fost împlinit pe cruce, Întuitorul nostru a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul." El murea ca ascultare, după cum ascultător fusese în tot timpul lucrării sale, el avea putere să-și dea viața. Cine altul, dacă nu acest om, Dumnezeu, ar fi avut puterea să-și dea viața? Dar face acest lucru ca ascultare. Tot el are puterea să o ia iarăși, dar nu face acest lucru de la sine însuși, ci a primit poruncă de la tatăl său, porunca dragostei. În el, ca fiu al lui Dumnezeu, era legea dragostei. Tot ce făcea el izvora din această lege, de aceea nimic nu era impus, ci totul îndeplină conștiență și libertate. Toată viața Domnului Isus a fost o faptă de ascultare, tot așa după cum a fost moartea și învierea sa. În această evanghelie, după Ioan, în care slava dumnezeiască a nostru se vede ca în nicio altă parte, Ascultarea sa, atârnarea sa de tatăl, se arată la fel în toată desăvârșirea lor și nedespărțite de dumnezeirea sa. Ce taină minunată și de nepătruns este aceasta! Dumnezeu și om în persoana lui Isus, și aceasta pentru că așa cerea mântuirea noastră. În versetul 19, versetul următor din Evanghelia după ea în capitolul 10, în care ne aflăm, citim, Reacția celor din jurul lui după ce Domnul Isus a încheiat subiectul acesta cu privire la Isus Păstorul. Citim așadar la versetul 19 că, din pricina acestor cuvinte, iară s-a făcut dezbinare între iudei. Trebuie să luăm aminte la următorul aspect. Când vorbește Isus, felul lui de a fi, se face dezbinare între religioși. Unii înțeleg ceva din adevărul spus, și sunt aplecați să-L primească. Alții, din potrivă, în fața dovezilor, se împietresc mai mult și pornesc la luptă împotriva Lui cu forțe mari. Acesta este Iisus în lumea păcatului. Pentru unii, pricină de lumină și de viață. Pentru alții, pricină de întuneric și de moarte. El este același. Oamenii însă nu sunt aceiași. Depinde de duhurile care îi stăpânesc. Cine este stăpânit de duhul de partidă religioasă, de cultul lui, de doctrina lui, de învățătura lui, totdeauna se va poticni de Domnul Isus și va lupta cu încăpățânare și îndărătnicie împotriva lui, pentru că Domnul Isus distruge aceste despărțiri la care el ține ca și la viața sa. Un lucru însă trebuie să se știe sigur. Cine luptă împotriva Domnului Isus? Lupte împotriva propriei lui mântuiri și fericiri, și curând va fi zdrobit. Cei răi n-au pace, zice domnul la Isaia 57-21. Așadar, Evanghelistul Ioan ne face cunoscut că, din pricina acestor cuvinte, deci este vorba despre vorbirea Domnului Isus ca fiind păstor al oilor, iar s-a făcut dezbinare între iudei. Numai când vine în legătură cu Domnul Isus, cu zisele Lui, cu învățătura și cu felul Lui de-a fi, atunci omul se arată cum este în lăuntrul Lui și își arată adevărata poziție spirituală. În afara Domnului Isus, adică departe de lumina Lui, oamenii par ceea ce de fapt nu sunt, mai ales cei religioși par buni și neprihăniți. Când însă vin în legătură cu El, cu Domnul Isus, cu ceea ce este El și împărăția Lui, care nu este din lumea aceasta atunci le cade orice mască și rămân așa cum sunt unii vrăjmați înrăiți ai Domnului Isus, ai felului său de-a fi iar alții rămân în cumpănă omul este ceea ce trebuie să fie adică așa cum l-a zidit și cum îl vrea Dumnezeu numai în Hristos și ajunge în Hristos numai când se leapădă de sine și de tot ce are predându-se lui cine este în Hristos în adevărul lui, acela nu se poticnește de nimic din ceea ce vine din el, pentru că este de aceeași fire, de aceeași natură cu el. Numai firile, naturile deosebite se resping. Dragul meu, ce este pentru tine, Hristos, felul de-a fi? Te poticnești de el sau te contopești cu el? Cercetează-te spre binele tău veșnic. La versetul 20, Evanghelistul Ioan ne arată că atunci când s-a produs dezbinare, Mulți dintre ei ziceau, Are drag este nebun, de ce l-ascultați? O, Doamne, nu păgânii sau atei, nu grecii sau romani spuneau aceste cuvinte grele despre tine, ci religioși, cei mai religioși, iudeii, care se lăudau ca o lumina lui Dumnezeu, cei care purtau veșmintele sfinte. Și ceea ce i s-a făcut atunci capului Hristos? Îi se face tot timpul și astăzi trupului lui Hristos, adică tuturor credincioșilor care trăiesc felul de a fi al lui Hristos în ei și care sunt biserica adevărată în lume. Religioși, adică cei stăpâniți de duhul vreunei partide religioase, bat jocore și prigonesc pe toți cei dintre ei care nu susțin duhul, învățătura și rânduia la partidei lor și le fac așa pentru că nu trăiesc după învățăturile lor, ci trăiesc după învățătura Domnului Isus arătată în Noul Testament. O, iubiți ascultători, dacă nu pentru alt motiv, de dragul sufletelor noastre, pentru veșnicia noastră, pentru binele și fericirea noastră veșnică, să ne trezim cât mai avem timp, să ieșim din îngrădirile oricui sistem omenesc, să facem toți parte din staulul lui Hristos, din biserica sa cea una singură, pe tot pământul și de lungul tuturor veacurilor care au trecut și care vor mai fi, și anume să fim toți copii ai Lui Dumnezeu, născuți din jertfa Domnului Hristos și crescând acum ca făpturi noi înaintea Lui, prin puterea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Cu acest îndemn fierbinte și cu această rugăminte adresată la dumneavoastră în numele dragostei și a fericirii, Vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-126. Și acum, după obiceiul care a devenit destul de cunoscut a celora care ne ascultă cu regularitate, în încheierea programului I-126 vom da citire unei poezii al cărei titlu este Apucă harul astăzi, frate! Apucă harul astăzi, frate, și nu te lăsa amăgit. De n-ai păcatele iertate, va fi cumplit, va fi cumplit. În îndurarea lui cea mare, te cheamă astăzi Dumnezeu să te întorci de la pierzare. Și nu-i prea greu, o, nu-i prea greu. Privește, înălțat pe o cruce, în locul tău e Sfântul Miel. Hristos, pedeapsa ta, o duce. Da, crede-n el! O, crede-n el! Zdrobit, afară din cetate, s-a lăsat domnul răstignit ca în slăvitelei palate să poți și tu să fii primit. Iată atât noian de fericire la pieptul tatălui ceresc. Ascultă dulcea lui șoptire. O, te iubesc! Eu te iubesc! Cât vremea harului rămâne, vin la el, nu amâna, căci nu știi ziua cea de mâine, dacă e a ta, dacă-i a ta. Amin. Pe pământ, zi,